66. Минали години, і Джиммі хотів бути де завгодно, тільки не в цій тісній кімнаті. Він прокрався темним коридором до драбини і, прислухаючись, зазирнув у рішитку. Чув слабкий гул, який то з'являвся, то зникав, і не міг зрозуміти, звідки він. З кінця коридору ледь було чутне шипіння радіо. Він не хотів відходити занадто далеко від радіо, але боявся, що батько може потребувати його біля дверей. Він хотів бути в двох місцях одночасно. Він повернувся до кімнати з бартами. Він подивився на довгу рушницю, притулену до стіни, таку саму, як та, якою його батько вбив Яні. Джиммі боявся до неї торкатися. Він хотів, щоб його батько не пішов. Це все Джиммі винен, що вони розлучилися з мамою. Вони мали б спуститися разом, але потім він згадав натовп людей на сходах. Якби він був швидшим, вони б не потрапили в натовп. І Джиммі спала на думку, що єдиною причиною, чому мама взагалі була там, було те, що вона прийшла за ним. Якби не це, його батьки були б у тій кімнаті. Разом і в безпеці. «Джеймс!» Джиммі обернувся. Голос його батька лунав у кімнаті разом з ним. Йому знадобилася хвилина, щоб зрозуміти, що шум з радіо зник. «Сину, ти там?» Він кинувся до радіо, схопив майка на кінці шнура. Здавалося, що минули години, відколи він востаннє чув голоси. Занадто довго. Коли він натиснув на кнопку, його погляд привернув швидкий рух. Хтось рухався на моніторі. Тату. Він простягнув шнур через маленьку кімнату і придивився. Його батько стояв за сталевими дверима в кінці коридору. Яні все ще був на передньому плані, не рухаючись. Інше тіло зникло. Його батько стояв спиною до камери, тримаючи в руці портативний радіоприймач. Я йду. крикнув Джиммі в радіо. Він кинув майка і кинувся по коридору до драбини. Сину, ні! крики батька перервав стогін. Джиммі обернувся, його черевики скріпіли. Він хопився за стіл, щоб утримати рівновагу. На екрані з-за рогу з'явився інший чоловік, а його батько згорбився від болю. Цей чоловік тримав довгу рушницю. Нахилився, щоб підняти щось з землі і підніс це до рота. Це був портативний радіоприймач, який його батько взяв із кімнати. «Це син Раса?» – Джиммі дивився на чоловіка на екрані. «Так», – сказав він до екрану. «Накривте мого батька!» У кімнаті було повне статичних перешкод. Світло над головою продовжувало пульсувати червоним. Джиммі прокляв себе. Вони не могли його почути. Він відсунувся від столу і схопив майка, що звисав. «Будь ласка, накривте його!» – сказав він, натискаючи на кнопку. Чоловік обернувся і подивився прямо в камеру. Це був один із охоронців. З-за рогу коридору було видно невеликий рух, а ще більше людей було поза полем зору. «Джеймс, так?» – Джиммі кивнув. Він дивився, як його батько відновлює самовладання і встає. Батько зробив жест комусь, кого не було видно. Погладив долонію повітря, ніби заспокоюючи когось. «Який новий кот?» – запитав чоловік з рацією. Джиммі не хотів йому говорити. Але він хотів, щоб його батько повернувся всередину. Він не знав, що робити. «Кот!» – сказав чоловік. Він направив рушницю на батька Джиммі. Джиммі дивився, як його батько щось сказав, а потім жестом показав на рацію. Охоронець вагався мить, перш ніж віддати її. Його батько підніс пристрій до рота. «Вони тебе вб'ють!» – сказав батько спокійно, ніби просив сина зав'язати черевики. Чоловік з рушницею махнув рукою, і хтось кинувся до батька, щоб побороти його. «Вони все одно нас уб'ють!» – крикнув батько, намагаючись утримати радіо. «А тебе вб'ють щойно ти відкриєш ці двері!» Джиммі закричав, коли один із чоловіків вдарив його батька. Батько намагався захищатися але його знову вдарили. А потім чоловік із рушницею відмахнувся від іншого. У кімнаті було багато шумів, тому він не чув пострілу. Але Джиммі бачив спалахи полум'я, бачив, як його батько здригнувся від удару, бачив, як він впав на землю і завмер, як Яні. Джиммі кинув майка і схопився за краї монітора. Він кричав на це жорстоке вікно у світ, поки охоронці в срібних комбінезонах оглядали чоловіка, який був його батьком. А потім з-за рогу з'явилися ще чоловіки. Вони тягли за собою маму Джимі, яка штовхалася ногами і беззвучно кричала.